Môžeme ísť? OK. Príjemný večer prajem poslucháčom, ktorí sa či už náhodne alebo úmyselne rozhodli počúvať obyvačku Radia Bunker, čiže verejnú reláciu s živým koncertom. Dneska v obyvačke Radia Bunker privítame mladú rokovú kapelu Badiani z Petržalky. A Táto kapela hrá od roku 2015, prvý koncert dodohrali v máji 2016, vonku majú album Baghetti maškrty, na ktorom nájdete 16 nadúpaných rokových peciek. Takže ja dnes vítam v našej obyvačke kapelu Badiani, konkrétne je tu s nami Marko, ktorý hrá na gitaru a spieva. Čau Marko. Čau, Čau Kim. Potom je tu Jakub, ktorý hrá na basu a spieva. Čau. Čau, yes. A Lukáš, ktorý hrá na bicie. Čau. Čau Takže moje meno je Palo a budem moderovať dnešný rozhovor. Vítam vás ešte raz, teda kapela v obývačke Rádia Bunker. Klasická taká úvodná zohrievačka, obkecávačka. Prezraďte nám, ako sa tu cítite u nás, v našej obývačke. Ja sa tu osobne cítim ako v čajovni, takže celkom dobré. Je to tu velice útulné a pekné. Príjemné prostredie. No, ďakujeme. Nedáš. <laughs> Dobre, pre poslucháčov možno pripomeniem, že keď budete niekedy mať cestu okolo v sobotu, nakúknite, či sa tu náhodou netočí nejaká relácia a relácie sú verejné. Každý, kto príde na našu reláciu, jak túto páni, ktorí dnes prišli, tak môžete sa pýtať, keby Maroš si mal nejakú otázku, kľudne, daj. Takže relácie sú verejné. Dobre, uh, poprosím vás, kapela teda predstavte, kapel Badiani, možno ak chcete aj seba, povedzte, ak ste sa dali dokopy, kde ste sa stretli, čo ste ak začali hrať, kde skúšate, takéto tieto klasické veci o kapele skúste tak kde začať, to je problém, hej? No možno by sme mohli povedať, že aký štýl hráme a vlastne ani my sami nevieme, čo hráme. Lebo hráme od roku niečo také pankové, máme rege pesničku a začali sme aj niečo také folkové. Však to potom uvidíte na koncerte, že čo to je. No začali sme v roku 2015 a v 2016 sme mali teda prvý koncert Najprv sme mali len tak, že asi raz do roka koncert, ale teraz sa to celkom začalo rozbiehať a táto jeseň bola taká plodná, už sme mali niekoľko koncertov a aj na súboji Kato sme sa zúčastnili, že to potom asi neskôr povieme. Chála, neviem, čo by ste doplnili. Tak možno, ako, ako ste sa vyspoznali. No, tak... no, Povedzku. Ja, ja s Markom som sa zoznámil na sídlisku, v Petržalke, kde bývame vedľa seba, vo vedajších barakoch tak sa samozrejme začalo to ako každé detské kamarátstvo, sme chodili von, hrali sa. Jedného dňa sme skončili na nejakej chate, pekne pri ohniku sme Marko vedel na gitaru pár piesničiek, asi tri. No, stop, od Michala Davida. Vymyslel to je lán a išiel čo je. Bombonier zvidel. Bombonier, gladiátor, aj to bolo pri Ohníku nám napadlo, že však založme si kapelu, však na gitare určite nie je on ťažké, že rozbehneme to, že dobre. Tak, keď sme sa vrátili z chalupy, tak ja som sa začal učiť na gitaru tiež pod vedením Marka, lebo vždycky bolo krok predo mnou. A tak to teda vlastne začalo, že sme počúvali Beatles, tak sme sa snažili ich dať napodobniť, tam potom ešte Elvis Presley, Chuck Berry, že, že to obnovíme, tú rock'n'rollovú éru, sme sa veľmi cítili. Tak. <laughs> tak vlastne ako keby podľa mňa z toho vznikol ten rock'n'rollový nádych v tých našich piesničkách, že tak je počiatok tej piesničky. A potom samozrejme. Môžeš, Lúkoš, ty prispieť, ak si sa... No, no a potom som do kapely prišiel ja. Bolo to vlastne tak, že ja som chodil s Markom na strednú školu, na Gimpel. A on mi tak nejak podarene tajil, až do maturitného ročníka, že hrá na gitaru. Nie, do maturitného ja som... no to bolo tretí ročník pre mňa. Á, tak Nie. dobre, tak. Nie, no tak to je jedno, tretí ročník. Nechaj ma prejeneť. Dlho ti to tajo, zkrátka. dlho? Teda, my sme hrali vtedy, ja som bol pankač veľký, tak my sme hrali také nepodarené veci s druhým spolužiakom takým. A nikdy sa nepriznal tomu, že hral na gitaru až potom jedného dňa, už naša kapela sa samozrejme rozpadla, lebo tie pánkové kapely majú tak trvanlivosť týždeň. Na to ako čakal? Čakal na príležitosť. A teda povedal, že prečo si nezahráme spolu, tak som vás zavolal do našej pivnice. Keď sme mali vtedy ako, nebojte to teraz, ja bývam v paneláku, ale elektrické bubny tam boli v pivnici, tak sme hrali všetci takú slúchatké, Road. A teda došiel aj tu nás kamarátom zo sídliska. A dve gitary, bubny takto vzniklo vlastne. Hľadali sme Basáka. Basak sa našiel ten pofiderný z tej mojej pánkovej kapely. <tudí> <tudí> tak Zvazená. boli sme štyria. No? A vzniklo trio, vlastne kvarteto The Marksman. Mm -hmm. To som aj zachytil na Facebooku, že vlastne ste začínali štyria ako to The Marksman a potom sa niečo udialo asi, tak ste ostali traja. To je to klasické rokovej mm -hmm. zostave, teda bicie, basa a gitara. Mm -hmm. A čo sa vám vádce páčilo? keď ste boli štyria, že tam bolo o gitaru viac alebo takto, keď hráte, ste tak ako viac v pohode v tom? Alebo... Tak gitara, akože to je vždy výhoda, že to tam vyplní trochu, ale zase na druhej strane problémy v kapele sa lepšie riešia keď je menej ľudí. Tak, to a prispôsobenie riešie. na skúšky, kedy skúšky, kedy koncerty jeden nemôže, druhý nemôže, tretí nemôže, štvrtý a potom je to lepšie, keď sú traje. No. Keď traje nemôže, je lepšie ako keď štyria nemôže. Mm -hmm. <laughs> som <tom> <laughs> Áno. A tak myslím, že môžete často, lebo keď som počúval vlastne vašu tvorbu z Benzónu, tak myslím, že môžete často skúšať, ako bolo to fakt dobré. <laughs> Skúšame <laughs> raz do týždňa. Raz do týždňa skúšate. Mm -hmm. Ony by sme viacej, no. ale to závisie podľa toho, či sú koncerty, no. e, pred koncertami častejšie. Mm -hmm. Aj teraz to bolo pri tom súboju kapel A možno k tým gitarám, no ja som najprv, keď teda odišiel basák a boli sme na dve gitary a bez basy a teda Kubo presedol na basu, tak ja som bol trocha taký, že teraz jedna gitara, že to nebude dobré, lebo to vlastne nebude rytmická, tá solová, všetko teraz bude na mne, čiže ja sa pomýlom, tak všetko bude počuť. Čo teda, budete počuť asi? Že <lým> <lým> hej? Ale nakoniec, teraz si myslím, že tak to to, to ešte je ešte možno najlepšie. Hm. No hlavne, že ste vyspokojní. <rý> Áno, na všetko. Dobre. O, ja som už teda spomínal, že som počúval ten váš album Baghetti Maškrty a teda okamžite som porozumel tomu názvu. Aj Baghetti som tam mal aj Maškrty, ako som si zamaškrtil. Lebo tento album <rý> naozaj obsahuje takú pestru, rôznorodú škálu niečoho, čo sa dá rôzne pomenovať. Ja som tam teda počul hlavne ten rock, rock and roll. Počul som tam sem tam nejaký grunge, malo to aj nejaké melancholie, bolo to také zaujímavé, veľmi zaujímavé. A teda bol som rád, že som to vypočul. No a teda vás by som sa opýtal na tento album. Skúste ho nejak vy odprezentovať, predstaviť, kde ste ho nahrávali a tieto veci. Skúste predstaviť teda svoj album Bagety maškartý poslucháčom. No, um, začal by som s tým lukratívnym názvom, že ako to vzniklo. <laughs> My máme totiž to na Zatých pieskoch a tam bola taká stará bufetáreň by som to nazval. A ešte keď sme k väčšinou chodevali doma na električku, vždy sme šli okolo toho bufetu a tam bol taký nápis, že bagety, maškrty a ďalej potom bolo sladkosti, nealkoholické nápoje a tak ďalej. A keď sme začali spolu hrať, tak sme sa robili srandu, že háže náš prvý album, sa budo aj bagety, maškrty, lebo to bola taká ikona, že ideme zo skúšky domov. <laughs> tak vlastne sa to aj stalo aj vlastne, ten bývalý bufete je na tom na našom albume, mm -hmm, preto mm -hmm. bagety máš krty. A to máte dosť daleko skúšať, no ináč? Máme. Máme. No, z <laughs> to je ďaleko, to je minimálne týšite hodina cesty. No. No, však to <tototo> že... na zlaté, no. Preto skúšame len rád dotičiť. <laughs> <laughs> nechce, nechce sa nám tam, tam ísť, no. A čo, v Petržalke nie je nič? Také, že voľné. Ako, sú tam tie kultúráky nejaké mm. a tak, ale to je už zabraté všetko, ako, ja ono ono na jednej strane, chýba tam tie také vyhrievané priestory v tej garáži, a tak, že v tom kulturáku je to lepšie, ale zase taký luxus, že v lete sa hodiť do vody po skúške, jazero tam nie Aha, je vedľa. toto no? má výhody. Samozrejme záchod na pumpe, je tam všetko. Pizzeria tam je všetko tam je, to, už len postel, keby sme si tam dali, tak tam môžeme normálne žiť <súdňujem> <súdňujem> a tvoriť album normálne celý. Dobre, ale tak skúsme teda, jak si povedal ten album, tak ma to tiež napadlo, že vlastne tak bola otázka, skúsme o tom viacej porozprávať, možno jak ste ho, jak ste ho tvorili ten mm. album, kto ho tvoril, dorobil texty, jak vznikala tá hudba a aké veci, všelijaké tam môžu teda ľudia počuť. Skúsme, no sú tam staršie pesničky aj dokonca z doby, keď ani sme nehrali s Lukášom, ale sme robili pesničky len my dva s Jakubom, mm -hmm. sú tam nejaké pesničky, teraz už neviem, ktoré je to jedno, a potom sú aj teda také, čo už sme aj s Lukášom hrali a väčšina je po anglicky a len dve, dve besničky sú po slovensky. Hej, čiže z tých 16. sú 14 je po anglicky a najprv sme teda boli veľmi za angličtinu a chceli sme len po anglicky a ja som bol taký veľmi toho zástanca, že po slovensky nie, lebo sa to nehodí k tomu štýlu, hej, and mm -hmm. roll a grunge a takéto, však Nirvana a takýto spievali a tiež Beatles, že taký ekvivalent slovensk nebol. Ale potom nakoniec sme tam tie dve pesničky dali a to už sme začali po slovensky. A už nakoniec ten ďalší album, to už predbieham, ale tam bude pravdepodobne len čistá slovenčina. Mm -hmm, mm -hmm. Ale zase držíme sa toho názoru, že do toho žánru sa nehodí teda moc angličtina, čiže sme nezmenili názor, ale žáner. Mm -hmm. To tak príde, keď človek zloží slovenskú pesničku zrazu úplne iný žáner. No, je to... Ono záleží aj na koho sa cieľite, lebo v podstate ľudia keď rozumejú a vedia si to zaspievať, no, tak, tak je aj to, to vždy či či lepšie, keď nerozumejú a... Hej, hej, hej. Aj to ja vždycky vravím, že tá angličtina, my vieme po anglicky, hej, ale nikdy tá výslovnosť, ja ešte až k tomu, ale to aj počul aj v slovenčine, ale to nikdy nebude dobré, ani v tej angličtine nebudeme ako tie native speakery, nebudete to tak dobre znieť a nám hovorili niektorí, že ako počuť, hej, stále, je to dobré, super. Ale možno aj z toho dôvodu, teda však sme Slováci, tak prečo nie po slovensky. Ešte ja by som povedal možno v tomu, že kto písal, dopíše pesničky a texty. My keď sme s Markom začali, tak um, sme sa učili nejaké tie pesničky z internetu a tak. a potom sme aj každý tvorili sám niečo. A viac menej to bolo, že, že ja som písal texty po anglicky k Markovej hudbe. Potom a ja som nejakú hudbu zložil, takže vlastne takto tie začiatky, že zájomne sme sa akože doplňali. Ale časom potom to prebral, ja Marko, aj tú textovú časť, aj tú hudobnú. Aj Lukáš si. Ja som Lukáš, <laughs> <laughs> Ja som hudobník. Po, treba povedať, že aj Lukáš robí piesnička veľmi dobrá. To som práve chcel povedať, že Lukáš je veľmi nadaný hudobník, on aj na basi, na gitáre, na klavíri, na bugno perfektne. A A žen... no? <laughs> to sú tí bankači. No, <laughs> <okay. laughs> on, on tiež mnohé piesničky zložil tak akože. Keď niekto príde s nejakým nápadom, tak si to akože odprezentuje, ten, čo to zložil, odprezentuje a všetci, že super, to je perfektné, už je perfektné a sa k tomu pridáme, doučíme, dovymýšľame a z toho vznikne tá spoločná pesnička nejaká. Mm. Čiže si rozumiete vlastne ako ľudia v kapele, je to všetko mm. v pohode, to šlape. Mm. Má možno zaujíma, že čo vás očarilo na tom štýle, takom takomto rock'n'rollom, mm. jak ste hovorili, tí Chuck Berry a tieto veci, že to dnes mladí ľudia moc nepočúvajú, teda aspoň neviem, nepoznám takých. <laughs> tak toto ma možno aj zaujíma, mm. že či ste mali nejaké vzory, či rodičia to počúvali, alebo jak to bolo. A vyrastali sme na tom asi. Mm. Viac menej. Hej, a nie len nie jeden štýl, nepočúvam len jeden štýl, mm -hmm. ani jeden z nás. Hej. Hej, čiže a Lukáš vravil, že je punkáč, ale len punk. Mm -hmm. A my sme nepočúvali len rock'n'roll. roll. Hej. Aj sa, akože, teraz ja menej rock roll napríklad počúvam, a možno to aj v pesničkách. Ale presne Chuck Berry, Elvis, Beatles, Led Zeppelin napríklad, ja veľmi mám aj, rád. To... Hej, 80. Dos. roky možno menej, ale tie 60., 70. sme počúvali, aj počúvame stále. Možno menej tých slovenských. Mm -hmm. aj, naozaj, aj preto sme možno v tej angličtine, lebo sme veľmi slovenské nepočúvali. Lukáš? Dobro, Lukáš počúval. Ja počúvam do slovenské. <túr> ale nízko po anglicky, to počúval aj teda pesinčky. No a prečo, tak ja neviem. Ja počúvam aj klasiku. Hej, takže. <túr> aj Jakub počúva klasiku. No. Možno tým, že, že keď sme počúvali ten Beatles a že ako oni sa akože tak vypracovali a boli také svetový hit, a keby by som povedal, že odteď nebola keby taká obdoba nejaká zo Slovenska, lebo že možno také sme mali, že chceme byť veľkí uh -huh. a že by to boli veľkí, tak sme mali až taký vzor. A keďže oni tiež čerpali z tých tvorí rock'n'rollových, uh -huh. tak sme si asi tiež povedali, že, že to je fajn, oni odtiaľ začali, tak môžeme asi aj my odtiaľ, že je to super. A keď sa to naučíme, môžeme od toho nep začať pracovať. No, mali sme taký pocit, že to tu na tej slovenskej scéne tak chýba trochu. No. že druh hudby možno to niekto ocení. Zaujímavé, ale je naozaj to, čo už som povedal vlastne, že vy naozaj máte ten základ v tom rock and role, ale tie presahy. Mne sa to strašne páči, že je to také mm. rôzno, de facto, môže, ako Dobre si to počúva. To no? som možno ja povedal, <laughs> keď sa začali. Tak presne toto bola taká naša myšlenka, že, že osloviť viac menej každého, že tak spraviť ten hudobný štýl, že, že nie teraz byť napríklad nejaký ťažkí metalisti, čo vlastne vedia oceniť iba nejakí ďalší ťažkí metalisti, ale spraviť taký žáner, spraviť také piesničky, že pánkáči to budú počúvať, aj to budú počúvať, roky to budú počúvať. Každý si tam nájde niečo. Každý si tam nájde tú časť, že by žánu, že to sa mi páči, že tam mám tento kúsok. Vlastne to by bola akby tá myšlenka tými rôznymi štýlmi, že nech sa kúbi každému. Dobre. Spomenuli sme tiež ten súboj Kapiel, myslím, že ty, Marko, z toho hovoril, tak možno poďme k tomu. Vy ste sa zúčastnili teda tohto súboja Kapiel 2018, organizovalo to občianske združenie Činuba. čiže mohli by ste možno spropagovať nejakú túto akciu, alebo povedať vlastne poslucháčom, že čo je to za akciu, jak ste sa umiestnili teda, to je no, dôležité. Tak... <laughs> Činuba to vlastne znamená, že činnosti umeleckej Bratislavy, Uh -huh. Je to vlastne taká organizácia, ktorá robí tento súboj kapel už 5 rok uh -huh. teraz. Predtým to bývalo v takom klube, že uočka, ale ten sa zrušil a teraz to je v Randali teda. A teda my sme sa tam prihlásili tento rok na takú poslednú chvíľu, ja zmeni, že posledný deň registrácie tuším a tak, že sme aj mysleli, že už nás nezoberú a tak, ale nakoniec to bolo tak, že postupili sme asi tým nejakým prvotným výberovým konaním. a teda... V prvom základnom kole, čo sme hrali, sme sa umiestnili teda na prvom mieste, čiže postupili sme do finále, čomu sme vďační vlastne našim fanúšikom, čo tam prišli, lebo fakt to bolo, takže tuším, raz toľko hlasov sme mali, že mm -hmm. to druhá kapela. Samozrejme, porota nás veľmi ocenila. No to, je, púčke, tam, púčke. tam treba vysvetliť, hej, že no. teda je tam porota, mm -hmm. tam má určite nejaké slovo, aj keď teraz sme zistili nakoniec včera, že nemá až také silné, že oni majú nejaké hlasy. To neviem presne, ako funguje, to možno chlape potom povedia. A potom teda hlasujú normálne ľudia, ktorí tam prídu a funguje to tak, že si objednáš na varé pitie a dostaneš ten hlasovací listok. Mm -hmm. Čiže takto. Čiže väčšina hlavne tí ľudia, tí fanúšikovia, ktorí tam prídu. Kto tam má viac, tak... Jasné, klasická aj. super Áno, aj, aj, aj, aj pro toto mi nebolo jasné, a to som sa aj chcel opýtať, že kdo bola tá porota vlastne, že jak to tam hodnotili, ale teraz keď hovoríte, že o tých ľuďoch, že ľudia hlasovali, tak už potom mi je to jasné. Čiže kto má viacej ako keby fanúšikov, alebo kto sa viac zapáči? A no, ten... a kto viac vypije, tam je to zvláčitá. Akože to, tom, to, to Dobre, a včera bolo teda to úplné finále najväčšie a tam ste ako dopadli mysleli sme si, že je veľmi dobré a potom aj porota si to myslela, no, ako môžeme povedať tak, že naozaj že páčili sme sa porote. Aspoň podľa toho, čo hovorili, no, dali nám hlasy, že ako u nich sme ako keby vyhrali, no, lenže nestačilo to, lebo... O, <laughs> Tak. Bola tam jedna kapela, tak títo to tam samozrejme aj držali. Tí tam prišli aj s nejakými mikrobusmi, si tam zavolali fanúšikov a pili tam jak duhy. A potom teda tí, čo vyhrali, tak tí mali veľké množstvo hlasov až sa čudujeme, že ako je to možné, že toľko vypili. Ano. A... Ano. a tak, ano, tak ako nevadí nám to, my sme si urobili, veľmi dobrú show, celkom, celkom solidne sme to zahrali. A páčilo sa to podľa mňa, ľuďom a dokonca aj tým, ktorí neprišli na nás, ale aj ľudia teda, ktorí nás nepoznali predtým. A aj tí činuby ľudia napríklad. Takže, po my sme s tým spokojní. A neviem, jak vycháľani, ale podľa mňa toto bol asi taký najlepší koncert. Najlepší koncert a najviac ľudí nám teraz tancovalo, že... Nenom, hm. naši kamoši, ale aj Či To tam hýbalo. Áno, že Publikum bolo cíti, vynikajúce tam, naozaj, že? Že to rozprudili, tak, že je. Sen. Dobrá atmosféra. Veľmi, veľmi Bolo prí, príjemný koncert, aj dobrú show sme spravili, všetci sa tešili, ja som sa tešil tiež. Veľmi, som spokojený s tým koncertom, taký som niečo, čo sa vám páčilo? Nejaká iná kapela, čo tam tiež súťažila, že by sa vám nejak zapáčila? Boli tam pred nami takí, uh, takí pankáči. Je trošku, ako, neviem, podľa môjho názoru som taký trochu sklamaný, že, že tiež skončili ako keby na úplne poslednom mm. mieste že, a hrali pritom tiež s nami slovenskú hudbu mm -hmm. a tí, mm. tie dve kapely, čo vlastne vyhrali prvé a druhé miesto, hrali po anglicky, čiže je to také ako zvláštne, ale tak ja by som osobne ich dal určite vyššie. Že. Ty sme opačené. Ono vždy je zvláštne, keď súťaž je v muzike, akože to je vždy zvláštne, lebo vlastne každému sa páči niečo mm -hmm. iné. Ale to je samozrejme. A, -a, -a. No. A hlavne tie žánre, keď to má potom... Lebo... Bolo to tak celkom rozdelené, ako keby najprv sme si mysleli, ale potom sa to nejak uh, nepotvrdilo, že ako keby prvé kolo bolo také viacej metalové, lebo mm -hmm. snažili sa to tie organizátori asi tak zaradiť, neviem, a, možno je to len konšpirácia, ale tak nám to prišlo aspoň, že metalové, rokové a punkové, že trochu takto na nás pôsobilo a potom, keď sa to v tom finále zmieša, tak potom kto bude rozhodovať o tom, no. mm -hmm. Dobre, najmä súťaž tak. Dôležité je, že ste sa umestnili veľmi dobre. A poďme teda sa rozprávať trošku o koncertoch. Ja, čo som si čekoval, tak väčšinou teda ste hrali v Bratislave a ste hrali v Humennom. Ktorý bol taký váš, taký asi najlepší koncert? Kde sa vám najlepšie hralo, teda okrem tohoto randalu? No, tak to možno každý povie iný koncert Tu To nevadí. <laughs> <laughs> tak mne sa výborne hralo vo Flamebare, sme hrali. S uh -huh. takou kapelou z Čiech. Z Čiech, z Brna. Oni si nás no, tam zavolali. Volali sa, že daj Butterfly. <rý> oni ale taký, taký swing to bol. nie no, swing rock, no. ako ale taký rýchly swing. Dobre to volilo. Mm -hmm. to bolo veľmi príjemné. Ne? Akože páčila sa mi aj kapela, boli to v pohode milí ľudia a páčil sa mi aj koncert, teda aj čo oni odohrali, aj čo sme, teda my odohrali podľa mňa. Ako sme to odohrali solidne. Čiže tam sa mi najlepšie asi hralo. My sa hralo dobre v Hopkirku, v Hopkirklabe. V Hopkirku to bolo super. tam nám teda to sme, Ani. ľudia tancovali, to bola akcia HTU. To nám tam teda Jakub vyvojil, lebo on študuje na STU na tej fakulte stavebnej. A Ani. to bola akcia vodohospodárov. Áno, no, sme oslovovali nový vodohospodársky rok. <laughs> každý rok máme akože takúto veselicu, že sa zavolajú všetci z odboru a tam si nás teda zavolali, že sa im tiež páčila akože naša hudba. My mali tu čest tam hrať a to bolo asi prvýkrát, to sme zažili, že by proste tancovali všetci. Naozaj, že Metelica bola tu akože, v publiku a veľmi dobrý pocit to bolo. A bol to taký dobrý klub na hranie, hej. Ano, bolo to také naozaj, taký, vodohospodársky <laughs> taký vodohospodársky <laughs> naozaj vodohospodársky pol, taký takže asi tak nový vodohospodársky rok, to, ty, koľko z toho bude v hlave, ešte v <laughs> no, Spomínali sme teda, že chystáte nový album, ktorý bude teda mm -hmm. viac menej v Slovenčine, keď som to dobre pochopil. tak možno mm -hmm. Skúsme ešte tento odprezentovať, ten nový album kedy bude, jak je to rozpracované. Fú, mm. Tak to kedy bude, to by sme nejak asi... Nechceli sa nejak zaviazať. Tak. Ale plánujeme, čo najviac roboty urobiť teraz keď je vlastne medzi dvomi semestrami. Máme najviac času v zime, čiže mm -hmm. budeme nahrávať a voreme sa do pivnice. A máme hotových koľko? Osem veci? 7 A jedna z toho je už náhrada, vlastne vypustená teraz na Mikuláše teda postupne by sme možno ako takú tú ešte jednu vec možno hodili počas toho nahrávania a potom celý album by sme chceli urobiť. Takže, neviem, na budúci rok niekedy, možno no. na jar, no, tak nejak. A názov ešte nevieme, máme veľa dobrých blbých <laughs> názvov, ale to ja nebudem hovoriť. Ešte... Uvidíme, kto vyhra. <laughs> uvidíme, čo nás aj osloví po tejto ceste albumom. No. Čo sa týka obsahova, asi my som povedal že to také širokospektrálne. spektrálne, mm -hmm. že máme, ak, ak, si už, ak si už počul toho Mikuláša naho, tiež to vlastne nezapadá, keby do toho rock and Takže máme... Každá pešnička bude taký možno iný žáner, no. ale teda po slovensky. Po slovensky to je. Väčšinu ak... z nich budete počuť teraz programe. Hráte to aj na koncertoch? Ano. Ano. Takže ľudia keď prídu na koncerty tak môže to počuť takto popredu ano. Ano. a nosič bude neskôr Jasné. Dobre, Keď som pri tých koncertoch tak by som vás tak ako keby vyzval alebo sa opýtal čo by ste odkázali človeku keď napríklad teraz niekto počúva túto reláciu a tak špekuluje, že koho by si zavolal on do klubu hrať tak čo by ste mu povedali že prečo by mal zavolať vás hrať do klubu svojho? Tak asi možno preto, že je veľká pravdepodobnosť, že si tam v tej našej hudbe nájde niečo svoje, lebo teda jednak s tou slovenčinou sa nám otvoril taký nejaký nový pohľad na tú hudbu a nové rozmery, kde sa môžeme teda rozprestierať v tej hudbe a snažíme sa zakomponovať naozaj viacej žánrov do tej našej hudby. A snažíme sa teda dať do toho koncertu všetko, čo? Spraviť dobrú show, dobrú energiu, nech sa ľudia bavia. Tak, súhlasím. Ďalej. <laughs> Záleží nám na tom hlavne, aby to ten posluchač teda vnímal ako niečo príjemné. Takže si to počul? Keď chceš mať show v, v klube, tak bádi áno. Keď to počúva teraz nejaký človek, čo rozmýšľa, že by išiel na váš koncert, jak by ste ho presvedčili, že aby prišiel tak isto? Alebo niečo iné ešte by ste k tomu pridali? K tomu, čo bolo povedané teda, myslím. Tak to som myslel, že skôr aj tak to, toto bolo povedané k tomu Tak všeobecne sme to povedali, nie? Dobre, dobre, tak necháme to takto. Ahej, Možno tak je to necháme. už blbá otázka, ktorá už bola zodpovedaná. To sú tie osnovy, no. <laughs> dobre, to na osnovy a Skúsme teraz povedať o nejakých plánoch do budúcna. Máte nejaké plány, okrem teda samozrejme máte ten album, ale možno nejaké festivaly, nejaké koncerty najbližšie, kde aj ľudia, ktorí nás počúvajú, by mohli možno prísť si vás vypočuť, keď ich teda zaujíme to, čo budete tu hrať. Teda e, nedávno nás oslovila kapela Marhalen, tiež bratislavská kapela, že by sme si s nimi mohli zahrať teda 1. februára v klube KulturaK v uh -huh. Bratislave, bývala Hlava 22. Uh -huh. A teda, budeme tam, vidíme sa tam. Takže, toto je taký jeden koncert, čo máme, že je potvrdený. A potom, no neviem, ako... My sme sa celkom tešili na tento TOP FEST, akože. Bo to bola prvá cena vo... Aj, zbyt, osný tak, osný áno, aj, rozhodná, na. Jasné, jasné. A tak možno, že by sme... Možno rúbeme vysoko, ale možno, že by sme skúsili sa len tak, akože... Prihlásiť. Niekom, že, tak že... či náhodou. Tak jemne prihlásiť, že či náhodou. Ale tak, tak. teraz sme povedali, že ideme ten album nahrávať v zime, mm. takže... Teraz sme najesen mali dozvolať koncertov, takže teraz Hej. ideme asi skôr do štúdia a no, tamto náhrať. No, no. no. Teraz mm -hmm. možno preto aj tak menej toho, že až v februári toho prvého. Dobre, takže to boli teda tie plány do budúcna. Chcete ešte niečo povedať ku kapele? Niečo, čo som sa možno neopýtal, čo by ste chceli, aby ľudia sa dozvedeli, niečo? Je niečo také? Tak Čo by sa povedali, neviem. Nemusíte nič. Ja sa len pýtam, lebo chcel by som teda, aby tá výpoveď vaša bola taká, akože dobrá, aby ste mali z toho dobrý pocit. Takže keby niečo ste ešte chceli povedať, tak ľuďom môžete. No tak myslím si, že ako druhá väčšina bola zo, už povedaná. Už máme z toho dobrý pocit. Aj, hej. Máme dosť dobrý pocit. Ľudia, Aj. vy sa nechcete nič opýtať, ľudia? Kapely nie. Jama sa hlási, chod. Hudobné vplyvy vašech Okay. <laughs> no no tak, tých je viacero. Te 60. Te 70 roky, rokoch sme vraveli teda, hej, takže tam pomaly všetci, čo tam hrali, ten rock and roll a potom aj, teda, aj ten Led Zeppelin a ďalej. Ale zase z tých slovenských určite je také horky, že? No. Hej. A možno aj niektorí tak vravia, že teraz začíname také niečo také aj textami. No. Nebudem teraz sa s nimi porovnávať, ale také niečo troška podobné. A neviem, chávaní, ešte čo isté povedal. Tak Lukáš určite punk povie, nejaké kapely. Ja by som odskočil do úplne iného vesmíru, takéže Dead Kennedys Dead Kennedys, to na to. Ja som ešte na také, že Limp Bizkit, ale potom zase John Butler triod, tiež úplne iný žáner, takže je to taká zmeska. Taký ten Limp som tam aj aj očul. Áno, áno, to tam bolo. Takže každý má možno trocha iné a preto to potom má na tom albume je také, že... Také je tam večero žánrov. Lebo no, všetci robíme pesničky, nie len jeden. No, myslím si, že, že sa to tak pekne doplňa, keďže... Lukáš je taký pánkaš, tak vlastne my keď tam máme to do toho tie pánkové bubny trochu s tým nádychom, tak nie je to také sklížnejšie. Je to akoby si vždycky kvôli mne zachováme to tempo. <laughs> na záver relácie vždy nehávame našim hosťom priestor, aby povedali čokoľvek. Nemusí sa to vôbec týkať tentokrát muziky, môže to byť úplne naozaj čokoľvek. Takže tento priestor je tu pre vás. Nemusíte povedať nič, ale keď chcete niečo sa vyjadriť, tak môžete. Tak aby ja som poďakoval, že tu môžeme byť. Uh, veľmi to ceníme, že ste si, si nás zauvali. Uh, sme radi, že to môžeme byť. Teda. Dúfame, že sa vám bude páčiť náš koncert a ešte chcela. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to pre nás príjemným prekvapením, lebo vlastne my sme ten album vydali začiatkom marca a vy ste nás oslovili neviem kedy. To bolo tak nejak tesne, tesne potom. Tesne to bolo, uh -huh. no. Ale že... my ste ešte nemali na menzónu, ja som potom písal. Až. No, ale akože... No, potom pozval, potom sa tam, uh -huh. tam nahodí. Tak to, to bolo, bolo úplne to tak zasynchronizovalo. Teraz ideme do rádia nejako. Tak sa, takže alebo wow, ako, super. Ako, ale všetko dneska, tu, čo bolo, ma veľmi príjemne prekvapilo, ako fajn, že... Tak Robíte dobrú robotu. To sa teším a ne, ďakujem sa celému však. týmu za spoluprácu určite, lebo nerobíme to iba jednotlivé, robíme to celý tým. Vlastne je za tým kopa koordinácie a som rád, že to takto funguje a že to takto vnímate. To ma tešie. Dobre, takže relácia je konec, teda hovorený vstup. A teda, Posluchači budú si môcť teraz vypočuť kapelu Badiani z Petržálky a ja sa veľmi teším. Dobre. Tu sa to odstrihne, ale ešte si posedme, lebo ešte natočíme tú sa ja, aj, ja, ja, znes. Dobre? Budol. Ja, Takže prvý idem ja. No. Počkaj, chalani, ale no. vieme teraz, čo tam. Počkaj, hej, nech to nahrá. Ja, potom... ja si nahrám a ty nahráš a potom my sa, do... sa dohodneme. Dobre? Mhm. Dobre. Ahojte, volám sa Paolo Vánčo. V pravidelnej štvrtkovej obývačke Rádia Bunker z Trnavského rádia si tentoraz môžete vychutnať poctivú rokovú kapelu Badiani z Bratislavy. Môžete ísť vy. Môžeš aj zebrať si túste baletky, tu píščali, hrali tu na chvôde. Môžeme nejakú chyťovicu. My väčšinou pozvávky na koncerty robíme tak, že to zvudobníme. No. záj som čo to môžeme. Zpívajte teraz. <tudio> tak neviem, čo robíme, čo povie. Čo robia väčšinou, možno sa inšproje od tých, ktorí tu boli. Čo čo čo, nevímajú, toto je nové. Ja toto som tam prvý, prvý raz som to testoval s tými tustými je. baletkami a oni píšťali nejak ako strašné, to sú také jak horky, že že víš, takí blázni a oni ako dosť Aha. to upíščali. Že Aha. Oni tam píšťali hentam a vlastne spevák rozprával. Do toho pišťania. Tak ideme pišťať aj my. Marku, <rý> <rý> Ale klume dajte svoje, to... ako nenehajte sa úplivníkom. Možno vám povedzte, že my sme kapela dadiani, vypočujte si túto reláciu, alebo voľači ja, takéto. A to má byť teda uputavka, čo bude bežať teda v rádiu. Na... Celý, týždeň, celý týždeň vlastne bude to uputavka na vašu reláciu že sa už tie na kolene. Ale musí to byť krátke? Ano, tak no, ako ja som mal krátky. Ja a výstižné. No. No. no tak však my sme kapelali v no. To je jasné. Nebudem čuť tú našu reláciu v Rádiu Bunkera. <laughs> ale <laughs> máme to môcť v Rádiu Bunkera, lebo to bude aj v tom trnávskom teda, nie? Ale, či... ale je to vlastne... Nemusíš povedať ani nič, ja už som povedal, že to je v Rádiu Badiani. To nemôžeme bol... hovoriť vlastne. Ja vlastne. My sme kapelali v my sme prišli do Trnavy. A teda? Pochodili sme si po že trhách. tých dobré vianočné trhy. A dobré loď. Dobré loď. Dobré loď. Dobré Meneš aj úplne krátke niečo vymyslí, Marko. Ty si líder. Teraz sa na mňa háču, vidíš? <laughs> ja som líder. Ale pritom akože čo... aj <laughs> že Ty asi už bude robiť bolnou pozvánku. <laughs> Ako okay, ja by som to fakt nekonklikoval. Hej, no, my sme na diáni. <laughs> to stačí, my sme kapela na diáni. <laughs> Vypínajte no. Vypočuj si nás. No. Očkaj, môže tak povedať, že kedy to bude vo štvrtok, či kedy to budú hrať? Vo štvrtok to bude, no. mi sme kapela Badiani a tento štvrtok si nás môžete vypočuť. V tránskom no. rádiu. No, vidíš, paráda. No. A všetká to poviete, to, to by úplne super. A daj to tým pasovým. Dobre. <laughs> ja však si to rozdeľme teda na časti. Ja chci povedal, my sme kapelova Badiani. A tento štvrtok? Si nás vypočujú v Rádiu Bunker. V Rádiu Bunker. V Trnáckom. rádiu. Si nás vypočujú v Trnáckom rádiu. Tak. Povedzme to novým, lebo keď vieš, že my sme kapelova mediani, tak spolu, spolovo. My sme... Myslím, Dobre, takže takto navrhujem. My sme kapela Badiáni už Hej. spolu aže. a a tento štvrtok si nás vypočuj v trálskom rádiu. Dobre. Dobre, take one. My sme kapela Badiáni a tento štvrtok si nás vypočuj v Trnaovskom rádiu. Paráda, počúvaj to! Trnaovskom <laughs> rádiu. Dobre. No, teraz no, dobre. vlastne... Môžete pomaličky keda, sa už premiesniť a zahrať. Kľudne si dajte nejaké ešte pauzičku, keď chcete, potrebujete. Že sa to kú... zav... <sík> yeah. Nejaké si som... neviem. Ja, tam... ja. Ja. ja ja som, a ja som To, má, to, má, to, má, to má. Pransko, Ja sa hovoril, že ešte to spravil? Pára, tý... prvou, ja som ja s tým už Jaj, na ploche kde? Lebo tam sú tie staré, čo ešte Gandhi tam dával. On to už je mnohé, A ktoré to je, To na ploche normálne vento? Nech sa schvália najprv ja som mi poselal druhú verziu a nech sa vyberú. Keď povede, že nie, nie, nehráte to prvú, neviem, keď povede to, co sa nehrá. to sa nám vyrobí, čo? ja to musím zátať poslať. Víš? To je prvú. Hej, vaj. hram? Pane fajčí. Vajda. To je to to plina, hej. To nerobil predtým. Čo? Nezakvoreš to? Nezakvoreš to? Nezakvoreš to? Je to zima? Aj, aj ten... to je fúšča, to preto. Išlo všakto. Ale už to už to ješiel na A tie na to študné píroče, Lejte od druhých, Pavel. Ty máš povinnosti, ja už ne. se me parece jedu si v Jasnej, Angličania na obchodnej, to v Trnaviu už nepoznáte, ale tam je veľmi veľa ožaratých Angličánov vo Bratislave. A potom ešte, samozrejme, českí turisti v sandáloch a ponožkách v Tatrách. Tak počúvajte. Hoza z Hočovejša len tak sandáloch na Gerlach vybrali. Tak sa ďalší dva jače si v Tatrach na druhý všet pobrali. Čo v kúmánil, lesnuté to štatuje Počedu vrčí na sína, ktorý sa zase za, znova ztrsuje Heríče vzáť do žlody na príleteli do Bratislaví Počulí, že na slovejsku delať si krás tak na Tak sa priatok na odpodnej Ako také doby ožrali Budom obcať svoj TV. А из разговора потом то I see to well I say give me courage Give me courage to say what you wanna hear Do you want me to waste m in your ear? It's to so me bude na tom novom albume, je po slovensky a bude o závislakoch na sociálnych sieťach. ktorý pridávam. Stepy všetkého, co v ten dneň žiem, co vypijem, co prežívam. Píšem statusy, lajkujem, komenty iných čekujem. Zmením si už profilovku, dám tam selfies aj felovku. Pristompejte, žiadva s friendou mám, a tak sa přijím stále sám. Stolkujem, len tak studiť, klíhajte, Facebook Instagram Snapchat Twitter, WhatsApp is you be why kiss you Stop a že vlastne už ani nevidíte, ako vyzerajú, lebo majú takú masku na sebe. Sama sebou, moja, počúvaj text. Hádajte, komu je adresované. Zase aj čiže zase bude po anglicky ako väčšina tých piesníček na tom prvom albume. To... to je taká pomalá Dospieval ju Lukáš, náš bubeník a mimochodom v celu aj zložil, aj text, aj hudbu. A well, hey, je po anglicky, čiže to znamená, že zase z Viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, je viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, a nemusím nás na nás dýpresne traktizovať. Priprav labo zvení dobre. Tak to nečaste pocítiť pijem, pijem, pijem, pijem, si teraz na to pripije. Viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, si viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, viem, touto pesickou pozdravujeme, speciále braňa BOSEA. čo JA co na frentej si skrivá trezonéooo, Zásoby Fernetu. Pararáararaaa, paranararará, paranaránaraiv Pie, pies, pijeme pillé Akupujeme vína pivá, tvrdé pádek Slivoviška, voroviška, vodka, rústny, skanustiška, v tomu sú nechýta tati. Z toho všetkého budem tak akurát. Čo? No preča dosť na týddy? Že sa všetko pítim, nevieraj, že oh, oh. Ďakujem pekne a posledná pešnička teda, taká Vianočná, tematická, Mikuláš. Že jem ovoci a kepsi s bielou radou obča púci tak sexy tak si Myslím, povie, ideme te pamenky, temamenky voď jsou som, že, najkraj, že na svete si slovenky Tomu ven Tomu ven Vyšakoval zo severného polusmeri lupu Ogruz prlejtal ponad polárny trupu V Vatislave na letišku však nemohol prístať Co my vyšakoci z náradnejí mohli vyzeráť Tomu ver. Teď rozký kosa na Slovensku medzi zemami My tu lásky výrysám, v koklu seri nami si tu pravú medzi Slovenkami v každom krajskom slovenky, prosím vás, pláduj si prinieste. Predávam, ak budete na Vianoce negliže. Po to užte sa rôzne druhým masaže. To mu ver. Po pár mesiacoch už púšel nárad superfinále, veľká dilema, lebo všetky boli dokonale. Povedal si Mikulář, prestupím ja na isla, A ne a salam alejku, alejku salam. To Roztigo sa na Slovensku medzi ženami, vykolazili sa on, čo zveri dali, si tú pravu. Beti sloven kameň.